Második fejezet A holdvére Kutyahideg tél csikorgott abban az esztendőben havas elve fejedelemségében. Az olt jégtáblákat sodort harsány a Kárpátokból. Lezúdulva a roppant hegyláncból a folyó megiramlott, s a hátán nyargaló jégre csegve ropogva hasat millió darabra a cirligul már. Jegyzet, nagy csákány. És az ármaszárul... Jegyzett csődör, zúgok szikláin. Innen már haragvón morajlott a sziklás kanyargókon keresztül, neki a lapályos Dunának, aztán a síkságra érve szelidült, csihadva veszítette dühét. Két partján a hó dunyhával lepte a falvakat. Ha magányos vándorhatol át azokban a napokban a vadonon, fürkésző tekintetét bármerre fordítja, csak kihalt vidéket lát. Fagyos szemfödél borult az országra, amiért áldották az urat a parasztok, mert így legalább ellepte a kiontott vér vörösét, a felperzselt földek üszkös romjait, az elpusztított falvak düledező falait. Förtelmes hullaszagú borított szemérmesen halott tileplet a hókéreg. Ez a tél más volt, mint a többi. Ez a tél, mintha örökké tartott volna, Fogságában a járhatatlan hegyi ösvények közt csúv kis falu vackolt a fenyvesek karéjában. Abban a faluban élt egy fiú. A fiút már ébren találták az első sápat napsugarak. Kikászálódott a szalmaajú fészekből, át átlépve kis húga fekhelyét, dideregve az ablakhoz lépett. A megsárgult hójak hártya hasattan lefegett, a szél megzizektette, ahogy a fiú közel hajolt hozzá. A résen átlátta a falut. Látta a fából ácsolt templomot, a cifra korlát faragásokat, a tornácot, a kopott harangtornyot a kicsiny haranggal, látta a két oldalt a völgyben fekete bogarakként sorakozó viskókat. Gírbe-gurba nélküli falu volt kapatineni, a kanyargó argyas fűzte egymás melli a föld és faházakat. Nem moccant odakint senki. Ha akadt is már, kit ébren találta a hajnal, az orrát ki nem dugta volna semmi pénzért. Aprószemű hó hullott, a fogarasi havasok felől ónszínű fellegeket csodort a szél az argyas földjének. A fiúcska alig éves lehetett, pipiskednie kellett, hogy elérje az izegő szélű a hójagon. Zömög, de vékony kakölyök volt. Arca barna, anyjától örökölte színét, s anyjától örökölte széles, duzzadt ajkait is. Ha a korom fekete oldalt kunos varkocsba fonva. Ahogy megbizonyosodott róla, nincs odakin semmi a fehér-fekete tájban, ami hasonlítna arra, amit Álvában látott a vörös szemű emberre, megnyugodva visszaereszkedett a döngölt földpadlóra. Álom volt. Bizonyost csak álom. Megfordult, nagy szénfekete szemét álmosan emelte alvóhugára. A kiskánd, ki a piros arcán most is halvány mosoly derengett. Szája szélén friss nyálcseppen csillogott a korai napfény. Jól aludtál? kérdezte a törékeny barna asszony a tüzet élesztgetve a szoba közepén. A harapós lángok fölött a fiúra pillogott. Kunnyelven kérdezte, na fiú is ezt a szót értette legjobban még. Beszéltél megint álmodban, vajk? Álmomban veres volt a hold, felelte a fiú. Azt hittem, itt van még a hegyek felett, s benéz az ablakon. A szemét láttam, lángos szeme volt, engem figyelt, engem akart. A kunaszony bólogatott. Az álmokat nem szabad félvárról venni, az álmok nem hazudnak. Az argyas vidékén amúgy is különös dolgok esnek mostanában nem illdomos figyelmen kívül hagyni semmit, amit a túlvilágiak üzennek az álmok képeivel. Neki foratja szerint hat éjjelen való igaz, veres hold lebegett a hegyek felett túl a fogarason, de aki átkelt a vadhegyek ösvényein, az látta azt is, ahogy sárkányok úsztak a hold tengereiben. Gorge bolyár teheneinek elapadt a teje, ezt is beszélték. Vért fejtek a tölgyeikből napokon át, aztán a vér is elapadt, csak savó csöpögött sebetmarva tudosia asszonyság hófehér újjain. Aznap láthatatlan kezek csapkodták a kócia kolostor kapuját, s amikor Onifora atya szelíden becsukta, valami felmordult a föld alatt, és újult erővel csapta vissza. Valahányszor az atya megkísérelte megint becsukni, annál vadabbul ragatta ki kezéből az a valami a szárnyakat. Oni atya keresztett hányt, szaporán bozse de hiába a mordulás erősödött, és a küszöb alól valami kénkövesen füstölni látszott. Téged már eltemettek, suttogta a parasztok szerint Oni atya, s dühötten tapodni kezdte a küszöböt. Ne jöjj vissza, ne jöjj vissza a föld színére, takarodj sátánfajzat, takarod télőrdöge! Hát ennek hamar híre ment. Végtére a Vajdának is fülébe juthatott, hogy a Veresholdból érkező fekete ember megrontotta az argyas völgyi falvakat, mert heted napra kampulunkból küldött szerzetest, hogy kiűzze az ördögöt a vidékről. Ennek is oka volt. Néhány elkóborolt argyasudvarházi jobbágy ugyanis látni vélte, hogy a Vereshold alámerült a Kárpátok fenyveseibe, s a sárkányok száncsapásainak oltalma alatt fekete fogat siklott le belőle a havasokba. Abban ült a fekete ember, kinek veres a szeme, és pokoli lángot szór. Ezt a fekete embert látta Vajk álmában. Ott állott az éjjeli levegőjékben lebegett, mögötte a hold glóriája, s szerte a rabok ösvénye. Jegyzet. A Tejut olá népies neve. Szikrázott sápattan. Fekete köpenye volt, azt szibálta a sárkányok lehellete. Asott arca hófehér, vékony ajkai veresek, mint a holdvére. Mosolygott ő rá. Erre a képre riadt, immár hetedik napja. Most is reszketett, ahogy a reggeli hidegben megállt a tűz előtt. Elviszlek ma Nehifor atyához. A kicsi Kun asszony bíztatóan ránézett, mintha csak azt sugalná, hogy hamarost egy csapásra véget vetnek minden lidérces álomnak. Megfüstöl majd, kikergeti a fejedből a fekete embert. Vajk bólintott. Az jó lesz. Megint az ablak hártya felé fordult, az izegős hasadék túloldalán szélsűvöltött. Meddig tart még ez a tél? Mindenütt hós, a hó alatt sok halott. Mi lesz, ha végre jő a tavasz, és olvadván napvilágra kerülnek mind az ősszel lemészárolt emberek? Apám, kérdezte Vajk, körbe pillantva a nyomorúságos zúgban. Elment már? A csontos kunasszony fejével intett. Vajk látta, hogy az ajtó előtt friss hópihék halma olvadozik, imént csukhatták csak. Nemrég ébredt, megnéz valamit a hegyi ösvényen. Éjjel arról vonítottak a kutyák. Valami lapul az ösvényen, attól félek. A csúcsos ormú szépen deszkázott házafalú legjobb állapotban lévő épülete volt. Tavaly télen a bojár parancsolatjára a kapatineni jobbágyok. Nagy úrnak lesz, valami neves, jó rokonnak. Megbúvik itt, míg el nem ül feje felett a vihar. Míves tornáca volcs az ajtó felett kanyargós sugárú fából faragott napkorong díszlett, aranyszínre festve. Nem akadt egyéb ház, amit bármi jel díszített volna kapatineniben. Valami kenész hajléka leszem, a falubeliek csak ennyit tudhattak. Annak a jele, ez a sugaras napkorong. A ház háztornácára ezen a reggelen egy izmos férfi lépett ki döngő léptekkel, nem látta senki, a viskók szúrtos népe még aludt. A megtermett férfi a tornác szélén a hordóhoz támolygott. Nem a féle botos volt a lábán, bőrtalpú, posztószáru bocskorféle, hanem valódi, sárga, brassói csizma, amilyet csak a katonák hordonak, no, meg a száz kalmárok. Botfia csorba hatalmas ember volt, ahogy félmeztelenül dülöngött a tornácon, beleremegtek a deszkák, vállán izmuk hullámoztak, melkasa fels, aláemelkedett, sűjjett, ahogy a levegő után kapkodott a lélekszorító nagy hidegben. – Kutya úristenit! itt! – sziszegte olául, mert istent káromolni már inkább csak olául tudta. Szép embernek mondták, széles, kunos arccsontján barnára cserzett, sima bőr feszült. Korán haját varkocsba fonta. Nehezzen ébredezett, hogy kiegyenesedjen járása, ahhoz kellett a hordó. Két vaskos karjával megragadta a szélét, s lebámult a vízszínét vastagon fedő jégkéregre. Ez kell, éppen ez! Hátra csapta varkocsos haját, s teljes erővel belefejelt a jégbe. Kristályok záporoztak szerteszét, s alól a fagyos víz csapott nyúzott arcába. Ha! A kutya úristenit! És már ébren is volt. Vaskos nyakán kötélként dagadtak az izmok, ahogy végigcsorgott rajta a hideg áradat hófehér fogait vicsorgatta. Ziháva támaszkodott a hordóra, vaskos koponyájában ezer sajgó ülőn dohogott az ördög kalapácsa. Az este rados öccsével alaposan a kupák aljára néztek, ahogy azt tették mostanság egyre gyakrabban. Egyre gyakrabban, azóta az éjszaka óta. Botfi a csorba, földön hírhedett kötekedő, most csak hallgatott, hallgatta szíve dübörgését, és várta, hogy libabőröző hátán csillapodjanak a feszülő izmok. Érezte, hogy vére gyorsan forrósodik. Igen, ez az. Nincsen ma idő sokat bajlódni fővel is gyomorral. Csend. Csak a varkocsáról a hordóvizébe csöpögő cseppek csobbanása. A szélsűvétése a hegyek felett. Dekorán van még. Balahol a falu végén kutyacsaholt elkeseredetten neki a hegyoldalnak, Tár rókát szimatolt. Vagy nyestet, vagy valami mást. Botfia csorban megtörölte orrát, és belebámult a simuló tükörképébe. Újabban került a -e saját képmását. Nem lebegett ugyan a hordókarikányi vízszínén, de lelki szemeivel mégis látta a kifröccsent vért a homlokán. A hátulról megdöfött Bojár vérét, pedig lemosta már rég. Mégis látta. Hát a mögül a napkorongos házból hallotta a neszeket. Edua már éleszti a tüzet, sa a kicsi vaj kis ébredez odabenn. Jó fiú, eszes és figyelmes, megérdemli, hogy ma elvigye kampulunkba, lássa ő is a Vajda úr emelte cifrapalotát. Néhány év múlva kardot kell elbírnia a Bojári kíséretben, gyilok tört is, igazek komám. Ebbe a gondolatba elkomorult. Ejj! Nem kellett volna tenni azt akkor. Ott. Parancsba volt adva, mégse kellett volna tenni. Vagy legalább nem úgy. Alattomban, hátulról döfve. Nem kellett volna. A bosszút szimatolók azóta űzik, hajszolják, mint valami vadat. Akutya úristenit! Most már csak suttogta maga elé, fásultam bele a képbe. – Szembe kell nézni ezzel, nincs mit tenni most már. – Dam, dam, dam. A hordóban reszkető vízgyűrük megfodrozódtak, széjjel hullámozták csorbavitéz arcképét. – Dam, dam, dam. – Mi a rossebb ez? A harcos kiegyenesedett, s kisimította boltozatos homlokából a nedves tincseket. – Mi dobog itt? – S megint hallotta. – Dam, dam, dam. Dobogdübörögtek tán a hegyoldalán. Az argya ivár felől jött a hang. Botvia a csorba homlokán baljós ráncok gyűrődtek. Dam, dam, dam. Most már hangosabban. Közelebbről. Veszett szány suhogás. A kopasz fákról hollók röppentek fel riadkárogással. Most már hallotta a dübörgésbe szakadó morajt, és lópaták suhantak a szügyigérő hóban zihálva habzópofával. pofával. És egyszeriben felszakadt a zsibbad hajnali csend. Megélett a riadt völgy. A hegyoldalról fekete árnyalakok suhantak lefelé, előre szegezett lándzsákkal, haragos kúrjantásokkal. Hószilánkok záporoztak a csillogonszer számozott mének patája alól. Vad, torok hangú rivallás elegyedett a hüvelyből kisikló hantszárok suhogásával. Csorba jól ismerte ezeket a hangokat. Ámából ébresztve is megismerte volna őket. Izmai görcsbe rándultak, ahogy sápadtan hátrált a hordótól az ajtó felé. Füle mellett, nyilvessző suhant sziszegve, csapódott éles recsenéssel válla felett a házfalába. Dam, dam, dam. Most már fülsiketítő közelségben dübörögtek a dobok a lefelé zúduló akincsik mögül. A lovak még küzködtek, úztak a hóban, de a láncák acélhegyei, ha imbolyogva is, már mind a nyomorúságos kunyhókra szegeződtek. Riad szempár villant az ablakhályok hasadékában. Csorba rá a fiúra. Kifelé, kifelé! Odaben felsikolt szalmagyékényén egy kislány. Az álmából ferrángatott kandakja értetlenül kapkodja copfos fejét. Anya, anya, nyöszörgi, hideg van. Edu asszony válasz helyett csak várra kapja. Most nem beszítheti el a fejét, mert akkor szemernyi esélyük sincs az életben maradásra. Menekülj, mesd az életed. Az élet ilyen itt. Kunország, vagy ahogy újabban nevezik a megszaporodott oláhok, havaselve egyre vadabb, veszedelmesebb tartomány. Mióta a vajdák és bojárok egymást írtják, mióta a török is akadály nélkül beköszön, amikor csak akar, perzselve, fosztogatva rabszolgákat gyűjtve. Azóta nincsen nyugodt állom erre felé. Fus, Mesd az életed, menekülj! Edua összeszorított szájjal cipeli kifelé a lányt. Lám a veres hold baljós jel volt. Az álmok nem hazudnak. Bajt hoztak. Bajt! Vajk! Megragadja a fiú grabancát, elrántja az ablakhályoktól, és már cibálja is el onnan. El ne engedjed a kezem, fiam! Feltépi az ajtót, a kinti hófehér csillogás majdnem elvakítja. De csorba izmos karja már is benyúlértük, slódítja ki mindhármukat a tornácra. Dermesztő a hideg. Mögöttük friss sütés illata marad, örökre bezárva a sötét zugba. Eszeveszett bogarakként zúgnak, sziszegnek körülöttük a nyilvesszők. Dam, dam, dam. Fekete lovak zúdulnak le a házuk mellett, fekete láncsák suhannak a hóban. Mindent betölti már az üvöltés. A deszka templom tornyában meglibben a harang. Vészes kongás vibrál szét az ércből, panaszos riadással a viskók felett. A nagyszakáló nekiforatja hálóköntösben rángatja a kötelet. Egész arcát beborító szörzetéből csak riad szemei villognak a közeledő lovasok felé. Fussatok, meneküljetek, itt a török! A kunyhókból riad hangyabolyként árad szét a nép, tipor észvesztve a szűzhóba. Ki erre, ki arra fut, jajveszékelve sikoltozva. Olá és kun szavakrepkednek, repkednek, sebesültek, sikoltanak, török káromkodások harsannak a csatakos mének nyergeiből. Fussatok, meneküljetek, nyakunkon a török! Szempillantás alatt benépesül minden, a kunyhók kiokádják magukból a kormos képű, gyűrött jobbágyokat. Mezitláb vagy félig kötött bocskorban botorkálnak a térdigérő hóban, miközben villámként cikáznak közöttük a láncsanyársakkal suhanó akincsik. A fegyverek pedig döfnek, öklelnek mindenkit, akit csak útba kapnak. Dam, dam, dam. Nehi atya, hiába rángatja, mint kétségbe esett ebben a harang kötelét. menekülni késő, nincs már hova. szök suhannak a hó felett, friss, vörös vérfröcsen, gőzöl, elzuhanó, hörgőtestek feketéllenek mindenütt. Mint a szélvész. Halódó kuszaságban fullad a hajnal, s a fakunyhókra lángnyelvek röppennek, fülsiketítő ropogással harapózik el a tűz. Egyik házat a másik után emészti a lánytenger. Fényt hány, hőt áraszt már minden, forró lesz a reggel, a hó párálik, gőzöl, mint disznóvágáskor. Síró gyermekek és szédelgő asszonyok botorkálnak a hegyek irányába, kerülgetik a suhanó lovasokat, de mind hiába. Néhol a fák közt fejszék csillan a tűzfény, de csak dühött akincsiket vonz magához, zúgó pengéket, kalimpáló patákat és halált. Illéri, illéri! A lovasok közül néhány navrap, rohamlovas válik ki, hogy karét, kanyarítva, a még érintetlen hóban elvágja a hegynek menekülők útját. A napkorongos ház tornácán mozdulatlannál merevednek mindannyian. Botfia csorba félmeztelem, még mindig csuromvizes testével takarja asszonyát és a két megszeppen gyermeket, miközben bajjával az ajtó mellé támasztott erdőírtó fejszéért nyúl. Fussatok! suttogja, komor tekintetét lesenbéve a nyargaló pokolfajzatokról. Neki a hegyoldalnak! Amonnan a lezúduló akincsik mögött néhány ányszerű alak bontakozik ki a megerősödő hóesés függönyéből. Nem rohamoznak, nem sietnek, csak biztos távolból követik a portyázó török csapatot. Feszültem figyelik, hogyan lángol sercegin már a falu majd összes faháza. Nem törökök. Kámzsás zarándokoknak tetszenek, fekete köpenyben gubbasztanak nyergükben. Arcukból semmi nem látszik, vezetőjük e középen léptető hórihorgas alak kámzsájának árnyékából fehérlik, csak valami pergamenszerű. Vékony orra kiemelkedik, beesett már-már csontvászszerű arcából. Ahogy beleszimatol a folytogató füstbe, kivillannak hegyes, apró fogai. Torokhangon hátraveti kísérőinek. Amoritépet, Oti! Jegyzet, őjétek meg őket! Ha látná őket a kicsi vagy, bizonyja megremegne félelmében. Álmai fekete embere figyeli a falut, a fekete emberkinek kinek átható mindenen. A fekete ember, aki a vörös holdról szállt, alá sárkány alatt, lángoló szekerén, kinek melkasán félholdas medál csillan. Omoriti, Petoti! Ismétli hörögve előre mutatva, miközben lecövekel egy fa mellett. A komor kísérők fejet hajtanak és tovább ereszkednek a hegyoldalon a falu felé. Botfia csorba átveti magát a cifrán faragott korláton, s meglóbálva erdőírtó fejszéjét, iszonytató nyögéssel szel ketté derékben egy mellette elvágtató akincsit. A török szétváló, vért spriccelő teste hang nélkül kidől a nyerekből. Ide, ide! Követhetetlenül gyors mozdulattal kinyúl, és lerántja lováról a következő törököt, aki törött gerincel zuhan egy kunyhó oldalának. Aztán megragadja a ló kantárját, hogy megfékezze a paripát. – Fel rá, gyorsan! – körülöttük fejvesztve menekülnének a parasztok, de a nyomukba akaszkodó törökök csapásai és döfései nyomán gőzölgő vérfröccsen a hóra mindenütt. – Nyerek be már! – míg csorba széles terpezben fékezi a lovat, a kunasszony boszorkányos ügyességgel felpattan a hátára, s már nyúl is le a leányért. – Vágtassatok az old felé! – zihálja a varkocsos harcos. – De az argyesi várat messze kerüljétek, onnan jönnek ezek! – azzal megragadja vajk kezét, és rántja maga után a ház oldalához. Őjétek meg őket! A förtelmes sivalkodásban, lángrecsegésben ismerős kiáltásra figyel fel, a templom felől jobb a Szim és Onofrey loholnak szörmebekecsben, kezükben fejsze és kard, Csorba szeme felcsillan. Hárman már táncsak elvergődnek a fiút védve az erdőszéréig. Ide, ide! Azonban már egyik jobbájt sem tud áttörni a házak közt. Ketté hasított kaponyával zuhannak a többiek közé. Az akinzsi pedig ki lova hátára kushatva lesújtott rájuk, megforgatva kezébe vértől iszamos markolatú hangyárját, kurjongatva a napkorongos házat veszi célba. Csorba el nem engedni a fiú kezét, de hirtelenjében maga sem tudja, melyik utat válaszza. Előbb az akinzsi. Bőszem megmarkolja erdőírtó fejszéjét és várja a lovast. Szemes harkából asszonyát keresi, s amint észreveszi, hogy Éduának épp meggyűlik a baja a törökménnel, felhördül. A lóka pálózva felágaskodik a csapdosó lángnyelvektől és az ismeretlen szagoktól riattan. Add Isten, hogy szerencséjük légyen. Fohászkodik magában, de az akinzsi már is elé táncoltatja paripáját. Csorba meglóbálja a fejszét, készül a csapásra ám e pillanatban belecsap valami sárga szárú csizmájába. A szentségit! Tántorog, megtorpan! A fájdalom mardosfa bélyezti belé fogait. Egy pillanatra minden elfehéredik előtte. Mire újra lát maga körül, törökök veszik körül őket. hegyek szegeződnek a melkasának, s ami ennél is rosszabb, a kis vajk torkának is. Amott nem messze tőlük két török láncsával nógatja Eduát és a kicsi Kandakiát a többi fogoly felé. Botfia csorba zihálva ejti ki kezéből a fejszét. Oda terelik a többi foglyot is, ahol csorbát elfogták, a pópaháza elé. Férfi alig maradt köztük, riadtan mezitláb egymásba kapaszkodva forgolódnak a véres hóban. Csupa asszony és gyermek, arrébb a haranglábnál még kaszabolnak valakit, akárki is az úgy sikolt, mintha nyúznák. Csorba magához szorítja édulát. Itt vannak mind a négyen, legalább élnek. Ő a kis vajkot húzza a szívéhez, asszony a A lány remek, szája szélén habfehérlik. Csorba elfordítja róla a tekintetét, férfi létére, harcos létére azt kell látnia, hogy gyermekei reszketnek a halálfélelemben. Most mi lesz? Suttogja Eidua. Az arca komor, ő már nem fél semmitől. Maradjatok mellettem, sziszegi csorba. Szeme sarkából most a körülöttük gyülekvő törököket méregeti akinjik fosztogató aszabok, gyülevész népség. Erdőírtó fejszélyen nem messze tőle a hóba süppedve hever, ha felkaphatná, ha elérhetné. Az akintzsik már mind leugráltak lovaikról, vigyorogva, rikoltozva méregetik a zsákmányt. Fogdossák a lányokat, simogatják a fiúk arcát. De aztán hirtelen varázsütésre elhallgatnak. Pisszen és se hallik, csak a varjak károknak a csontos ágakon. Valaki közeledik. Lovasok léptetnek a pópaháza elé, a mének orrából pára csap a levegőbe. Az akincsik tisztelettel utat nyitnak neki. Botfia csorba már látja őket, s ha lehet, még szorosabban húzza magához a kisvajkot. Lábikrájában sajoga a beléhasított nyílhegy, de ezerszer fájóbb, hogy nem tud urrá lenni a reszketésén. Léptek ropognak a hóban. A falubéliek térdre rogynak a közelgő hórihorgas alakok előtt. Sötét köpenyekbe burkolózva jönnek, élükön a fekete ember lépdel. Orra fehérlik csak a kámzsa árnyékából. De ahogy megáll csorba előtt, rávillan valami a kenézre, valami nyugtalanító, rőt fény a csukja mélyéből. Csorba nem mer az arcába pillantani. A fekete ember némán méregeti, mögötte félkörben sorakoznak fel kísérői. Könyörgöm, recsen a kenész hangja, könyörgöm, őket ne! A fekete ember mélázva bámulja a harcost, az asszonyt és a két gyermeket. A kezében vannak. Mind. Kérlek, könyörgöm. Botfia csorba térdre, hogy hiába akarná visszarántani asszonya. Könyörgöm, Vlad. Őj meg, ha akarsz, de őket ne bánst. A falubeliek beliek keresztet hányva hátrálnak egész az akincsik lándzsájáig. Csak minél messzebb, minél messzebb attól, ami most következik. Vlad, a fekete ember, Lassan félretolja útjából a térdeplőcsorbát. Sötét bűz a testéből, a fekete köpenyből dohos rothadás. a nem rogyt térdre előtte. Belebámul a csukja sötétjébe. A fekete ember kinyújtja kezét, megragadja a kis Kandakia vállát, és egyetlen mozdulattal maga felirántja. a felsikolt, s ha nem akarja, hogy karját kitépjék a vállából, kénytelen elengedni a kezét. A fekete ember magához húzza Kandakiát. Az anya látja a lány szemében az eszelős félelmet, és azt is, hogy szerencsétlen mindjárt elveszíti az eszméletét. Talán jobb is neki, igen. Bár csak elvenni az Isten a világát, ne kelljen látnia, ne kelljen éreznie, amikor. A fekete ember megsimítja a lány fejét. Karmos aszotújai beleszántanak Kandaki a hajába. Csorba felhördül, térdeplésből nekiugrana a köpenyes torkának, de már is lándzsák hegyének ütközik. S csak azt érje el, hogy a hegyes vasak a húsába mélyednek, véres csíkokat serkent fe melkasára. Ne vedd előtt, könyörgöm, Vlad! A fekete ember úgy hajítja a lányt a törökök felé, mintha csak rongybaba volna, kandakia félig ájultan terül el a hóban. Vlad, engem büntes, ne őket, könyörgöm, Vlad! A fekete ember most karmus ujjaival felemeli a kis vajk arcát. A fiú igyekszik csillapítani remegését, de hiába. A köröm a pergamenszerű új végén egy pillanatra belemélyed vajk szemébe. A fiú felsikolt, és kitépi fejét a szorításból. Arcán a vércseppek könnyek közé olvadnak. – Nem! – Csorba bőszen felbődül, és két féret asítva talpon terem. A levegőben megvillan valami, a hó alól kirántott fejsze már is zúgva suhan a fekete ember felé. Fussatok! Egyszerre három dolog történik. A fejsze át kettejük között, és csaknem a fekete ember melkasába csapódik. Az utolsó pillanatban azonban megvillan a félhold alakú medál, s a fekete ember követhetetlenül gyors mozdulattal félrehajol a fegyver elől. Az akintzsik későn eszmélnek, mire előre döphetnének láncsáikkal, a fejsze már is újra suhog, és kettészeli a legközelebb álló koponyáját. A vérfröccsen és esőjében vajk sikoltva menekül, átszökik a parasztok közt, és fut, fejvesztve fut, amerre lát. Édu a perdül a nyomába vetődő törökök elé. A fekete ember mozdulatlanul bámulja, mint egy akintzsi lendületből megsuhintja hanzsárját. A kunasszony feje a hóba zuhan. A fejsze. Csorba oldalt rúg az útjából egy törököt, elkapja a legközelebbi ló kantárját, s már is nyerekbe pattan. Fogjátok el, fogjátok el, óbégat az egyik akinzsi. Nyilvesszők suhannak, és csorba összeszorított foggal vágtat keresztül a fogjulejtett parasztok tömegén. Lovapatája koponyákon recsen, húson gázol át, de ő már nem tehet semmit. Arra vágtat, amerre vajk eltűnt a tömeg mögött. A nyilvesszők suhogva csapkodnak a gyermekek és az asszonyok testébe. Egy felsérti a törökló véknyát is, de csorba akkorát sarkantyúz belé, hogy a mén nyerítve ugrat tovább az erdő felé. A fekete ember még mindig ott áll, a pópaháza előtt és a vágtatóló után bámul. Aztán indkámzsás embereinek, akik késlekedés nélkül nyeregbe pattannak, és már is szágoldanak a menekülők nyomában. Már csak néhány öl. Vajk észveszejtve rohan a lángoló viskók közt. Nyomában csorba vágtat, azonban mielőtt elérné a fiát, egy akincsiront neki neki lova minden lendületével. Csorba felhördül, és mit sem törődve a török penge suhanó villanásával, elemi erővel vágja a fejszét a lovas derekába. Hússerszen és csontrecseg, s valami földön túli erő kikapja kezéből a fejszét. Az akinzsi üvöltve zuhan le a vérmocskos hóba, két kézre fogva a beleibe gerincébe akadt szerszámot, melynek acélfeje eltűnt a hasfalában, s csikorogva akadt meg a csigolyák kosarában. Ne, te, ne! Sorba megragadja Vajk grabancát, s már emeli is fel a nyerekbe. El innen! Körbe pillantana, hogy lássa merre vágtasson tovább, de a lángok vörösmázzal öntik ki előtte a világot, vörösmázzal festik meg a havas hegyoldalt a menekülő parasztok bogárszerű alakjait. Nem látok? Nem, mégsem csak a lángok vöröse az, hanem a homlokából patakzó vér. Az szökik a szemébe, hogy alig tudja kicsapni készfejével. Megvágott az átkozott. Apám! Vajk görcsösen kapaszkodik a derekába, s a harcos érzi, hogyan tapad a könnyektől ázott arc csupasz hátára. Hol van anyám? Mindjárt, mindjárt. Nyilvesszők suhannak körülöttük, csorba ide-oda rángatja a ló kantárját, hogy az arra iramodjék, amerre kell. Oda, oda, hó! A haragvó falak közti nyíláson, mintha egy ösvény tárulkozna fel. Csorba megsarkantyúzza a hátast, és szilaj vágtában áttör a tűzoszlopain, hogy mi hamarabb eltűnjön az erdő közt. Nem néz sem erre. A ló nyakára kushad, baljával magára szólítva a fiút. Mindjárt, mindjárt! Már-már utolérnék, két oldalról újabb nyílveszők suhannak el mellettük. Mindenhonnan a kincsik vágtatnak elő a házak közül előreszegezett lángyákkal, egyenest feléjük. Csorba nem rántja vissza a lovat, hagyja, hogy beleszaladjon az egyik lángyába. Megvonaglik a hús alattuk, sikoltva nyerít szerencsétlen pára, s máris rúg pálva dől bele a vérkásás hóba. Vajk szédelegbe feltápászkodik, Bámulla a kezére, forró gőzölgő belegbe tenyerelt, egy félig hóba merült testbe, éles csontot érintve a puha húsban. A bokája sajok csontvágta meg az inát. Az idegen nyöszörögve nyújtogatja felé nyeszlet karjait. Vajk kirántja kezét a belegből és csontokból pengék suhannak, zihálás, kiáltozás. Valami megmarkolja a grabancát és rántja maga után a levegőbe. Képek villannak, a csarkodó turbános török arcok suhannak előtte őrült iramodással széles pengék villannak, s feléje döfködő hegyek. Úgy cibálják akár egy bábut, alába lába alig éri a havat. Remegő combjaim meleg áramlik szét, orrát megcsapja saját vizeletének ecetes szaga. Aztán egy pillanatra egy félmesztelen góliát tornyosul előtte, a lángok fölé. Apja az, a bőszörnyetekként hadonászó csorba, Kezében jatagán, játékszer abban a hatalmas marokban. A törökök sápattan húzódnak hátra. Az én apám, fut át a csodálkozó gondolat vajkagyán. Milyen hatalmas ember az én apám. És ez a kép, ahogy Botfia csórba vadállatként vérisamos mezítelen felsőtesttel kaszabolja a lovukról leereszkedő akincsiket, Örök időkre beleivódik vajk emlékezetébe. Beleivódik a lángtenger lobogása, a vérmocskos hó ropogása, a közeledő rohanó léptek alatt, az ujjairól csöpögő belek ragacsossága, a sebesüldek, haldoklók hörgése, a gyermekek jajveszékelése. Minden apró részlet. Így mesél majd néhány évtized múltán saját fiának az apjáról. Elmondja, milyen ember volt botfiacsorba, havaselvi kenéz, kun, törzsfők ivadéka. Elmondja, hogyan védte őt, hogyan harcolt oroszlánként a rárontó hiénákkal, s hogyan tépte őket darabokra. Elmondja, miként ölték meg törékeny anyját a törökök abban a kiskunországi faluban, melynek már a nevére sem fog emlékezni akkor, köszvényesen, megtörve a múló évek szakadatlan harcaitól. És a fia, aki sok-sok év múlva születik meg, tágra nyílt szemmel hallgatja majd mindezt, nem is túl messze innen egy másik hazában, lobogó, békés tűz mellett merengve, nagy, komoly szemét apjára függesztve. Hallgatja, megjegyez mindent, és nem feledi el soha. Egy vézna menekültek a faluból. Az argyasi várat megkerülve pihenés nélkül vágtattak az olt felé, zord fenyvesek suhantak el mellettük, nyaktörő sziklaösvényeken egyensúlyoztak, csörtető vízmosásokon gázoltak át. De üldözőik jó ideig még így is a nyomukban maradtak. Menekülniük kellett tovább, tovább. Az idő megszűnt létezni számára, Svajk úgy érezte napok óta csak vágtatnak, megállás nélkül. Alig maradt ereje, apjának kellett szorítani a magához, hogy lenezuhanjon a hóba. Fájt, lángolt a teste, bokája bedogadt a seb környéke, ahol a csont megvágta csúnyán beveresedett. Csorba rosszabbul járt, a vérzett, néhány foga kihullott, és egyik karján mély vágás Nem törődött vele. Fásult fájdalommal bámult felfelé. A ló ütemessen inalt alattuk, s ő érezte az állatizmainak hullámzását. A magas égboltozatot látta ringani a messzeségben. Túl a göcsörtös ágakon onszín égbolt szakadt fel a fiú elhomályosuló tekintete előtt, végtelen mély, nyugodt térségként, ahol nincsen vér, nincs gyilkolás. Vajk, immár apja ölében zögykölődve, egykedvűen figyelte az égi tengerszemet és hirtelen, gyermekként eddig soha nem tapasztalt béke lett úrrá rajta. Újai tétován apja sebzett arcához. Csorba szoborként fürkészte előttük a vadont, észre sem vette a fiú érintését. Apám, motyogta magában Vajk, apám. Csak ők ketten maradtak. Senki más. Pernye és korom hullott a szűzhóra, Ahol nem mocskolt a vér, ott is fekete foltok terjengtek a domboldalon és a gírbe-gurba mentén. De mintha nem a szétégett házak pernyélték volna széte bűzlő foltokat, olybá tűnt maga a föld ki magából. Lepelborult a vidékre. A völgy amúgy is besötétedett, amint haragvó fellegek sodródtak erre a Kárpátok felől. A menet haladt a távoli Duna irányába, s éppoly fekete volt, mint a pernyélő hóesés. A túlélők rapszíra fűzve az akincsik haragos korbács pattogtatása közepette botorkáltak a hóban. Néhányuk sebzetten, mások erőtlenül, a halottnál is sápadtabban lépdeltek. Még a gyermekek sem sivalkodtak-e percben. A menet már elnémult, ám a kunyhók romjai közt még jajonktak túlélők. Főképp asszonyok, kiket négy-öt lovas katona szorított be, valamelyik éppen maradt viskóba. Gyolcsok szakadása és félreérthetetlen sikolyok jelezték, mit tesznek velük a törökök. Nem volt senki, aki segítsen, alig maradt férfi ember a falu népéből, s aki megmaradt, az is inkább elfordította az arcát. Ki tudja, kinek az asszonyát, lányát gyalázzák épp a muszlimok. Smit számít egyáltalán? Az élőisten legyen kegyes a lelkükkel. A menet közben elérte az erdő szélét. Néhol még kidőlt a sorból egy-egy ember, itt egy asszony rogyott a hóbas, zokogva várta, hogy az akinzsi szemtelenül ugrason, és már suhincsa is hangsárját, amott egy gyermek szökelt ki a sorból, próbált volna futni a házak mögé fel a domboldalnak, de őt fürge nyilvessző terítette le. A pópa háza előtt egy török tépkedte egy zokogó kislány kezét halott anya szorításából. Az asszony szétnyújt koponyával hevert a hóban. A gyermek eszelős erővel markolta a kezét, de végül győzött felette a nyers férfi erő. Ahogy elrántotta a leányt, ruhaszövete hasadt a újak alatt. Amit eltépett, amit elragadott anya ruhájából, egy darabka maradt csak. Napkorongnak hímzette rongy. Aranyjal írták, de ahogy a friss vér alattomosan terjedt rajta, vörösre gyúltak sugarai. Kicsik Andakiattán észre sem vette, újjai görcsösen szorongatták a szövetet, a vér úgy itatódott szét körülötte. Jókor a suhintás alányka már is bezuhant a menetelő foglyok közé. Idősebb asszonyok kapták el, támogatták, csitították. Sok anya adta vissza lelkét teremtőjének néhány perc leforgása alatt, és sok ártatlan gyermek. Anya lett így a gyászban minden asszony, és édes gyermeke minden sipogó, reszkető árva. Szíjak suhogtak a levegőben, mocskos hóropogott a mezítelen lábak alatt. Lovak horkantak, páráló felhők fehérlettek orlikaikból. Folytott, torok hangú török parancsszavak pattogtak. A menet csak vászorgott felfelé az ösvénynek. Nem nézett fel senki, nem nézett vissza senki. Csak az előtte lépdelő nyomád vámult a némán. Mögöttük elhalt a tűz mohó recsegés ropogása, csak a halál maradt, üszkös és füstölő viskók sora, és a holtaktól feket élő tér. És valami más is. A fekete ember úgy lépdelt a romok közt, mintha az ő teste is füstből volna. A holt sarlós medel megvillant a nyakában, ahogy beletiport a hamuba. Holtakat fordított arcra, hogy lássa kik azok kísérői, a kámzsás lovasok némán figyelték, nem segíthettek. Argyas Fekete ura maga akart megbizonyosodni, hogy kit keres. Ott hevere, bizonyosan a tetemek közt. Kimért léptekkel áthaladt egy lángolóház romjai közt, a megszenesedett hullák közt kutatva. Hiába! Akit keresett, nem találta sehol. Abban az irányban, amerre csorba elvágtatott, már az erdő állta a útját. Undeszunt! Jegyzett Hol vannak? Uneszunt kiáltozták a kámzsás kísérők. Undeszunt! Unzunt! Unde Beleremektek az üvöltésbe a hegyek. A fekete ember megtorpant egy lángoló ház előtt. A szél belekapott köpenyébe, s úgy cibálta, ahogy a denevér szárnya csapdos az éjszakában. A tűznyelvek mohon nyaldostak egy faragott napkorongot a házormán. S csak úgy, mint az imént a kicsi kandakia kezében, anya ruha szövetén a vér, itt a lángok festették vörösre sugarait. A fekete ember megfordult, kinyújtotta a kezét, s göcsörtös ujjaival a kárpátok felé mutatott. Mintha éjszaka támadt volna. Hideg szél valahol fenn az ormokon, megsercengette a még lobogó lángokat ide lenn. A tüzek vöröse elkékült, különös árnyakat vetett a hóra s a pernyélő húesésben a vérfolt közepén a fekete ember állt, szétvetett lábbal, és a sodródó fellegek felé tárta karjait. Valahol a vadonban felüvöltött egy farkas, és ez az üvöltés megfagyasztotta a vért a hegyi ösvényen ziháló foglyok, s az őket kísérő törökök ereiben. Megszaporázták lépteiket. Az üvöltés még a ló szánalmas zihálásán is túltett. Vajk nem kérdezte, mi volt ez, Tudta jól, megálmodta előző éjjel. A fekete ember a Veresholdat szólította, a sárkányokat, akik a föld színére lehelték, sok ezeresztendővel ezelőtt. Ne félj, suttogta csorba, nem lát minket. Vaik szomorúan lehunyta a szemét. utánunk jön napám, nem nyugszik, míg meg nem talál. A ló prüszkölve vonaglott alattuk, mindketten tudták, hogy nem bírja már sokáig. Átvergődtek a hátán a Vilcea olyan hágókon törve utat a szügyigérő hóban, aholtán ember sem járt előttük soha. De nem lehetett messze már az olt. Onnan aztán egyenest éjszaknak fordulhatnak, s meg nem állnak a vörös toronyszorosig. A gondolatuk úgy röpködtek vajkagyában, mint a kalickába zárt, szabadulni akaró kismadarak. A lóhátának hullámzása elálmosította. Minden porcikája fájt, s ahogy egyre szűkülő szemmel bámulta apja előre tekintetét, izmos, előre-hátra dülöngélő felsőtestét, a tudatára rátelepedett az álom fehér fellege. Csak akkor eszmélt, csak akkor vált hirtelen kristálytisztává előtte minden, amikor megérezte magán a holló pillantását. Tudta, hogy a holló ott van, ott kellett lennie. A halál hollója volt éjfeketek kövérmadár, ott gubbasztotta magasban egy elérhetetlennek tűnő csupaszfa ágon. Vajk tágra a szemét, és izgatott a napja karjába karmolt. Látod azt a hollót, apám? Botfi a nem látta a hollót. Belső világába zuhanva ringott a nyerekben régóta, lelki szemei előtt egy törékeny, széles arcukun asszonyt látott csupán, aki takaros tűz mellett forgolódott, és aki óvatosan lehámozta a vértől lucskos harcos lábáról a csizmát. Beszélt, vagy tán énekelt egy ősi dalt, amit még a steppékről hoztak magukkal, az idegen törzsek elől menekülve. Réges-rég, mielőtt a pópa megkeresztelte volna, és új nevet adott neki. Csorba is ismerte a dalt. Anyától tanultas, tudta minden szó jelentését. Rég volt. Elmúlt. A szavak akkoriban még a magasba emelkedtek, képeket színeztek elméjében, s varázsütésre gyönyörű álltak össze abban a belső, Senki más számára nem látható világban. De az az idő már elmúlt. A kun szavakat szláv, aztán olászavak szorították ki fejéből és szívéből. De a dallam megmaradt. Amikor a törékeny kun asszony ezt énekelte a tűz mellett, csorba maga elé kutatta magában a gyermekkor elvesztett emlékeit. A tűz, az elveszett szavak, a múlt, minden széttéptek a török hanzsárok és láncsák. Botfia Csorba nem látta a hollót. Helyette a házat látta a messzeségben. Nem ezt, nem a kis hegyi faluban búvót, ami épp most hambat üszkös gerendáira, hanem azt a régit, a kőből rakottat, melynek ormán nem fából faragták a napkorongot, hanem kőből vésték a tirgovistei mesterek. Vaik még egyszer megrángatta apja karját, de amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Csorba nem figyel rá, felpillantott a hollóra. Különös mód éppen ott gubbasztott most is, mint az eléb, pedig azóta sebesen léptettek az ösvényen. Vagy másik madár ez? Egy éppen olyan, mint az előbbi? Vajk ezt sem találta volna különösnek. Körülötte minden tündöklő fehér volt, a fák törzsein, ágain hókristályok ragyogtak, s a szédítően meredek hegyoldalak, az égig érő fenyők mind-mind álomszerű fényben ragyogtak. Millió fénycsillám szúrt a fiú szemébe, a világ forogni kezdett körülötte, a lélegzett fagyasztó hideg takaróként borult rájuk. Az utolsó, amit valóságosnak érzett, a ló vonaglása volt, de aztán az is megszűnt. Egyszeriben, mintha szegény pára is hang és erőlködés nélkül úszott volna a hóban, vagy inkább a hó felett a fehér levegőben. Egy rettenetesen hosszú pillanatra Vajk kételkeddi kezdett abban is, hogy éle egyáltalán, lehet, hogy meghaltak, s ott hevernek fagyottan a fogarasi havasok valamely nyúlványán, egy örök időkre elhagyatott ösvényen. Lehet, hogy minden holt kit a hideg ölt meg, ezt álmodja, ezt a szépet. Lehet, hogy Isten kegyelme ad íkönnyű könnyű halált nékik ezen a reggelen. Lehet, hogy csontvázukat, a roppant termetű apa és ölében fekvő madárcsontú kisfia maradványait, csak időtlen idők múltán találják meg egy különösen enyhe tavaszon valahol fenn a hegyek gerincén vagy egy mélységes mély alján. Vajk felemelte fejét, s apja izmos vállába kapaszkodva egészen ültő helyzetbe tornázta magát. Felpillantott. A holló ugyanúgy ült az ágon, és őt nézte. Nem lehet. Követi őket ez a madár. Vajk elmosolyodott. Az oláhok babonás félelmet tápláltak a hollók iránt. A halálmadarának tartották, de vajk kedvelte őket. Okos, éhes és mohó madarak voltak. Azonban ez a holló, ez a szigorú, fényes tekintetű holló hirtelen megrázta magát a magasban, éppen a fejük felett. Pillantásuk találkozott, és ahogy a fiúcska tekintete belemélyedt a madáréba, váratlanul végtelen mélység nyílt meg előtte csak úgy, mint amikor a felhős égboltba süppedett pillantása. Apám! Kiáltotta rémülten Bajk és belemaradt csorba vállába. Mielőtt a harcos válaszolhatott volna, lovuk batája alól kicsúszott a havas talaj, s egy halálra vált hörgőnyerítés közepette úztak-úztak a levegőben. Könnyűvé vált bennük minden. Gyomrukban ijesztő süllyedést éreztek, mert megszűnt a sziklák, a fehér rögök fagyos vonzása, s alattuk írtózatos mélység tárult fel. Csorba görcsösen megragadta a fiút, le aztán lehúnyt szemmel várt. A ló nyerítve, rúkka kapálva eldőlt alólla, s csizmás lábai kicsúsztak a kengyelből. Fehér semmibe hullottak egy szakadékba. Vajk, ahogy hallgatta körülöttük a szél fütyülését, apja vérszagú, verejtékes testéhez húzta magát. Ha az akincsik vagy a fekete ember lovasai közül akad is majd, ki elmerészkedik a nyomukban, hogy megkeresse őket, ennek a szakadéknak a szélétől bizonyal visszafordul majd. Tán a ló felnyársalódott véres húsdombját is megpillantja majd odalend, ha csak a hó addig be nem lepi. Mást nem láthat. És akkor visszafordul. Jelenti a fekete embernek, hogy mi történt. Nem raktak tüzet. Úgy várták be az új napkeltét. A jövevény fagyos, részvétlen sugarakkal szórta meg a kristályhavas hegygerincet, mint aki elvégzi kötelességét tekintet nélkül arra, mi lélek részesül áldásából. Nem moccant semmi, büszke fenyvesek álltak a kört az örök határon, amikor ez a nap felkelt. Azok ketten reszketve átfagyva húzódtak össze egy kemény kérgű farönkön. mögöttük a hegyek jégcsipkéi, oldalta még magasabb, áthatolhatatlannak tűnő Kárpátok védlánca, s azon túl a végtelen gazdag ország. A nap keletről, moldva felől kapaszkodott az ormok fölé, innen lassan megemelte magát, szétkergetve az összekapaszkodó szürke hófelhőket. Hogy aztán beláthassa szerte e hegyek közé zárt édeni szegletét a világnak, hogy eláraszthassa mezőit, völgyeit, tündöklő, mit sem sejtő városait, csobogó patakjait és zúgó folyóit. csorba megtörölte az orrát. Tovább kell menniük. Néha még aggodalmasan hátra-hátra pillantott a válla felett, de sem a törökök, sem az argyesi árny lovasai nem követték őket. Nem tudott törülni ennek. Jobb lett volna tán szétzúzva maradni a szakadék alján, vagy fagyottan heverni a vaskos hódúnyha alatt. Minek élni még, amikor ők halottak? Csak ez a fiú maradt. Minden reménye ez. Csorba magához húzta a fiút, szemmel láthatóan alig pislákolt már benne az élet. A lába csúnyán elfertőződötte, Csorba tudja, erő lakozik ebben a törékeny fiúcskában. Vézna még, de se baj, ha túléli ezt az utat, majd megnő és megemberesedik. A tekintete sötét, szurok fekete, bot nagyapa tekintete egészen. Dühös, dacos és azok a finom ráncok a homlokán, ahogy a világra is sértetten néz, azok a kemény kis ajkak, az ökölbe szorított apró kezek. Erő van benne, dű és akarat. Majd ő. Csorba néhány pillanatig arra gondolt, talán a kis vajk viszi valamire. Talán visszaszerez valamit mindabból, amit ő maga egész életen átgyűjtött. Egyre lejjebb süllyedni, Elég volt. Orgyilkosnak szegődni. Ez volt az ára az ígéretnek, és tessék, az ígéret tovább tűnt, az a gyilkosság csak bajt hozott egész nemzetsége fejére. A vajda ugyan meg nem védi, ellenségeitől pedig csak rosszra számíthat. Futnia kell a bosszú elől, ki tudja meddig. Indulunk, apám, kérdezte hirtelen kicsi vajk. Még amíg van erőnk? Indulunk. Feltápászkodtak, sebek lázongtak csorba fagyott bőrén, dermett, alvat vérhegek. Lásd ezt a földet, mutatott szét a feltáruló messzességen. A napsugarak aranyködbe burkolták a világnak erejtett szegletét. Ez lesz hazánk most már. Magyarország. Nekem nem, rászt a fejét makacsul vajk. Visszamegyek, megkeresem a fekete embert és kivágom a szívét. Sorba mosolygott. Visszamegyünk még, én is hiszem. De a világ változik, fiam. A mi fajtánk elolvad, mint a hó tavaszon a völgyekben. Amott túl a hegyeken, a nagy rónákon élnek még mi felénk. Vajk nem felel, makacs összeszorított szájjal hallgat. Néhány órája csak, hogy megölték az anyját. Nem érzi a melegséget szíve ahogy apja felemeli karját a napsütötte rónák felé. Mától itt laknak. Ez az új hazájuk. De tudja, amint teheti, visszatér. Visszatér a bosszúért.